يا ايها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقالق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما ياتيه الا هو ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ثم انتبهوا يا اختي يا ساتر stanovnici ovog grada. Nije vam nepoznato da živimo u veoma teškom vremenu. Onda kada nema emaneta, onda kada nema osjećaja. Živimo u vremenu kad je brat bratu spreman nogu podbaciti zbog male ili neznatne ovozemalske koriste. Živimo u vremenu kad nema poštenja i kad je na sve strane kad je rasprostranjena krađa i kad su rasprostranjeni poroci, kad ljudi nemaju osnovnih obzira prema drugim ljudima. I kad vjernik sve to pogleda, kazi će da mu nije živjeti na ovom svijetu i da na ovom svijetu do svoje smrti, dok ne ubeda tog meleka smrti, neće osjeti rahatlok. Međutim, čovjek ne treba gubiti nadu. Allah šanu, je taj koji daje da se prilike uvijenaju i Allah Želešanu mu je taj koji uvijeva u srce. Ono što čovjek nije imao, pa danas jednog nisana ne možeš vidjeti svojim očima, a sutra ga već voliš, ili obratno. Allah Želešanu mu je taj koji daje da se stanje promijeniti. Mi ćemo se ako Bog da večeras prije svega vas obavijestiti, možda ću vas malo i razočarati, što večerešnjim predavanjima možda nećete čuti ništa što niste dosta čuli. A to i jest upravo pojenta nas muslimana u BiH danas, pa i u islamskom svijetu, što mi želimo na predavanjima uvijek slušati nove stvari i uvijek saznavati novu, a staro zaboravljati. Zašto zaboravljati? Zato što se staro koje se čuje nije primijenilo u praksi. Čovjek čuje odeljen propis, kad nešto čuje i kad to primjeni, kad prenese na druge duda, on to neće zaboraviti. Međutim, kad uvijek saznaje novu, Staro potiskuje, pogotovo ako nije primjenio. I zato kada možda ću vas u početku razočarati da nećete, nećete čuti ni novu informaciju. A možda će informacije ove koje ćete večera čuti biti poredane na taj način da će vam uzavljavu Đelošanu u pomoć koje se. Vratit ćemo se nekoliko stoljeća, pa ne bi se prevarili da kada mu milenija unazad. Kada jedna majka, jedna sretna majka rodila, svog sinčića. Međutim, Allah Želešanuhu dao je da je taj sinčić na svijet došao one godine kada su ubijana muška djeca. Vi razumijete i sva ta o kome se ovdje radi. Kada su ubijana muška djeca. I majka je po prirodi straovala za svoje djete. Taj Allah Želešanuhu toj je bližljivoj majici nadahnuo ju je. Ili kako se kaže, do ostalne Dosona daje je objavio Wa ahaina ila ummu Musa an ardi'ihi la gadai fa idha khifti alayhi falqih fi al-yam wa la tahzani wa la takhafi akako boje zanega kad bude strahovala da ce ga din dusmani uzeti da ce mu oduzeti život onda to svoje dijete stavi u rieku wala takhafi wa la tahzani inemo se bojata niti caga niemo Allah Đalešanu mu poručuje u tom trenutku ili daju jedno znanje. Kad svoje dijete staviš u dijeku, nemoj tugovati, nemoj se bojati. I upravo je upravo su ove riječi bile na mjestu. Jer čovjek kad se odvarja od onog koga voli, za njega se boji, za njega se boji i strahuje, strahuje za njega i tuženi zbog tog rastanka. I narad duhu i neki, mi ćemo ti ga sigurno vratiti. I mi ćemo ga poslanikom učiniti. To dijete koje si sad stavila na tabut i koje si pustila niz rijeku, mi ćemo ti ga vratiti i to uskoro i učinit ćemo da bude poslanik. To dijete je Allahom Đelšanu voljom plovilo na tabutu i došlo u dvorac u kojem je trebalo izgubiti život na dvor. Međutim, Allahova Želešanuhu volja je iznad svega. Kao da je ne kao da Allah Allah Želešanuhu tog silnika izazvo i kazvao mu evo ja ti dajem priliku da ubiješ. Ti ubijaš mušku djecu i da ubiješ djete koje je te godine rođeno. Međutim, mimo moje volje nećeš to moći učiniti. I čovjek je zaista svjedok da je Allahova Želešanuhu volja, da je ta volja iznad svega. Čovjek želi jedno Allah da drugo. Čovjek želi nešto. I svim silama se trudi da to postigne. A gospodar Svjetova želi nešto drugo. I uporno mu, Allah Želešanu mu ne da. Čovjek uporno nešto traži, Allah Želešanu uporno ne da. Da bi nakon određenog perioda, 10, 15, 50 ili 100 godina, se ispostavilo da je određeni postupak za određenu osobu u određenom vremenu bio pogrešan. Samo što je čovjek brzogled. I on želi da ostvari ono zašto... Nije spreman. A loža Lehanugu, zna li je prikla i daje mu ono što je daniga najbolje. Dijete dolazi u dvorac i samo što je trebalo izgubiti život žena tog silnika kaže Lataptolugu, ne može ubiti. Ne može ubiti to čedo malo. Grehota je. Asa an yanfa'na, možemo da koristiti biti, au netakde ga volda. Gledićemo ga poseliti. Mi nemamo dijete, hoćemo ga da bude naše dijete. I onda je taj silnik kazao, tebi će biti radost toka. Tebi. Nek tebi bude radost toka, meni to neće biti. I kažu neki islamski učenjaci da je ovo bio prvi glasnik nesreće. Polođenje za riječima ili izgovaranje riječi koje su u te nesreću. Zato čovjek teba govoriti, ja mogu, ja hoću. A ako kaže ne mogu, pa to je za mene tesko to je meni nemoguće ovratiti, tako dalje, onda sam u Srbi ubija volju i nije spreman da učini ono što se njega traži. To dijete odrasta u okruženo pažnjom jedne blizne majke koja je čuvala i koja je Allahom Đelšanu u voljom pripremala za kasniju misiju a to je za misiju poslanstvo. Selišnja Allah je izvršio svoje obećanje i vratio je maj majki njeno djete. djeteta. Međutim nako što je majka, brižna majka, postala svoje djete i porinula ga na sabotu u rijeku, posjetila je prazninu u svom srcu. Allah dželalushanu kaže: "Va asbaha fuad I sjeć Musa u majke Postade prazno. Nije se lako odvojiti od djeteta, iako je znala da će mu se vratiti. Iako je znala da će poslanik postati. Međutim, gubitak djeteta ili odvajanje od onoga što je dio tebe, nije lako. A Loža Lešanu izvršio je to odvećanje i onda je majka bila presretna. Dobijala je nadoknadu za dojenje. Njoj su plaćali što doji i tuđe djete, a zapravo je dojila svoje djete. Dobijala je nagradu zato i vratilo joj se djete njenom koje je trebalo izgubiti život. Allah je bio sam Musa, onog trenutka kad je došao na svijet. I onog trenutka kad je Musa, kad je taj mali dječak porinut u rijeku. I onog trenutka kad ga je za postanika odebro. Kad se Musa Ales, kasnije vratio da poziva postanika, da poziva, pardon, faraona u islamu. On mu je kazao, elemnu rabbi kefina valide, zar nisi kod nas odrasto? Ti si ovdje na ovom dvoru odrasto, a meni sad vraćaš tako. Faraon je govorio da je gospodar, da je Bog. I onda je prigovaruo Musa, kada ti si kod mene odrasto, jeo si moju hranu, pio si moje piće, pio si moju vodu, bio si okružen mojom pažnjom, na mojim sinimetima odrasto i sad kada ješ, kada je da Faraona da nije Bog, da je Bog neko drugi. Kako to možeš tako učiniti? Elemu rubbika fina walidan, walabista fina min umrika sinin. Zar nisi bio dječe to kad si kod nas bio? I zar nisi kod nas proboravio tolike godine? Jo smo mi tebe upoznali. I kako je moguće da ti odjednom postaneš poslanikom? Da ti sad dođeš i da kažeš ja imam postanstvo, Allah me odebro za poslanika. I to su odbio. Međutim svevisni Allah dželle šanu koji je bio sa ovim čovjekom. Bio je sa prije postanstva i nakon poslanstva. Daje mu muđize i daje mu da se štap pretvori u zmiju i da njegova ruka koja nije bila bijele puti nakon što se izvadi iz nedara bude bijele puti. Daje mu još mnogo je muđize da bi ljudi imali dokaze, da bi zapravo Allah Želšanu mu imao dokaze na sudnjem danu protiv nije. Jer gospoda svjetova neće kazniti nikoga prije nego što mu pošalje poslanika. I svi onih ljudi koji su živjeli u komunizmu, a koji su se pripisivali islamu, a njima se danas govori, jesu li oni bili muslimani? Pa nisu bili na pet vakata, pa ovo, pa ono. Je li dozvoljeno za njih učiti dovolj, jel li dozvoljeno za njih moliti? Allah Želešanuhu kaže, I mi nijedan narod nismo kaznili, sredok poslanika nismo poslali. Dovoljno je što će Allah Želešanuhu lišavati, vješavati njihov slučaj. To je namo toljno. I oko toga, se treba, oko toga se ne treba zamarati. Vratit ćemo se u historiju još da kroz nekoliko trenutaka živimo sa jednim čovjekom koji je imao jedanest terosinova. Jedan drugom doba su bili. I svi su bili oču dragi. Međutim, jedan od tih sinova se istico. Njega je više volio. Njemu je više pažnje posvećivo. sa njim je provodio dane, sad njim je provodio slobodno vrijeme. Njega je više gotivio. I to je drugoj djeci zasmetalo, drugim sinovima je to zasmetalo. Što je sasvim prirodno, da djetetu zasmeta, ako primijeti da roditelj daje prednost njegovom bratu ili njegove sestre. I onda su se dogovorili da izvedu jednu malu spletku i da to djete odvoje od Otca, kako bi otac posvećivo njima dovoljno pažni? Kažu si, sebe pa nas bavo zapostavlja, a mi ćemo tebe ukloniti i problem ćemo sasići u korijen. Kad se problem u korijenu riješi, onda će sve ići lakše. Uzeli su svoga brata i odveli ga. Kazaoš i bavi, dopusti nam da sutra pođemo, da se malo razonodimo da se natjećemo, da se trkamo, da se igamo i tako dalje. Otac kao otac predosjetio da tu nešto nešto ima. A uz to, on je imao i e, drugi temelj da ima taj predosjećak. A to je bila objava. On je bio vjerovjesnik. Jako bi bio vjerovjesnik. Kazao je, ja se bojim da ga vuk ne pojede. Međutim, on se nije plašio u vuka. Kao da je kazao, vi ste vukovni. Jer vi njega želite od mene odvojiti. Ja se bojim da ga vuk ne pojede. Ne mogu od njega odvojiti. Skazali, kazali bavo tako to bi zaista bila propast velika jel moguće da ga vuh pojeda nas ovoliko pored njega? Otac se na kraju pristao, a možda je bilo svjestan šta će se dogoditi. Odveli su brata rođenog. Na ovoj je braću i sestre otaknula zavist. Kad si uspješan u nekom poslu, kad si uspješan kao student, kad si uspješan kao biznismen, ili kao muž, ako imaš setan brak, znaj da ima onih ima to nije drago. I računaj s tim da će ti možda neko na ovaj ili onaj način popušati taj nimet izbiti iz ruku, iako nema nikadve koriste od toga. I zato kažu islamski učenjaci da je najgora vrsta zavisti. Ona zavist kad ti želiš e, da brat musliman ili sestra muslimanka da izgube blagodat tu koju ti imaš, a oni nikakve koristi nemaju od toga. Na primjer, čovjek želi da njegov brat musliman ima saobraćajnu neseću, da je adobila, da nas oblasa čuvala. I da ona uspješn, ono njegovo uspješno postovanje da bude prekinuto. A on nema nikakve koristi od toga što će brat musliman nas raditi u neseću. Nikakve, njemu ni žepali u žepu. I nema koristi nikakve od toga što će njegova firma propastiti. On tu figu neće sebi prisvojiti. Učinjaci kadu da je to najgora vrsta zavisti. Dakle, kad ja tebi zavidim što ti imaš dobar auto i želim da ga slupaš, kad ga slupaš, neće mene zapati taj auto. Nego ne želim da ti to imaš. To je najgora vrsta zavisti. I zato su odveli, dakle, zavisti je potaknula ove momke da odvedu svog brata i da ga bace u bunar. Bacili su ga u bunar, zapravo prije toga htjeli su ga ubiti, ali je najgore. To među njima kazao da je takto no, da je takto no Josof, ne mojete ubiti Josofa. Ipak ubijstvo je, kad čovjek oduzme život, sve si mora uzeo. Više nemaš priliku da se iskupiš, više nemaš priliku da odnega traviš halala, više nemaš priliku da se popraviš, nemaš priliku ni za šta. Ali ako radiš nešto što je od toga, kad ga dekortuješ iz zemlje, možda ćeš mu nekad postati mail i kada ti brate izvini, ja sam pogriječio. Ali ga ubiješ, više nema prilike da se popraviš. I kazali su nakon toga, uvijte Jusufa ili ga neki prediju ostavite. Odvedite ga daleko i ostavite, gdje on je tad bio dječarak od 10-12 godina, nećete se znati raditi. A nakon toga budite dobri ljudi. Znate šta učenjaci kažu za ovu? Kažu da čovjek ma koji grijeh počinio, Ma koji grijeh počinio, ne smije čineći taj grijeh izgubiti nadu Allahom milosti, jer su oni znali šta rade. Žele da ubiju svog brata, onoga koji je njimom otcu najdraži. I žele da oca uneseće za uvijek. A su opet kazali, nakon što to uradite, vi se pokajte Allahom, vratite se gospodaru i nakon toga opet budite dobri ljudi, jer kad čovjek čini grijeh, I kad gubi nadu Allahov milosti taj grije. Onda radi dva zla, ne znaš koje je gore. To objarevo, ovo drugo je ajde drugo drugoj gore kad izgubi nadu Allahov milost. Al kad čini grije, svesta ga ljcine i svesta svoje slabosti. Ali ne gubi nadu Allahov milosti. Ta nije sve izgubio. Ona je ko kaže ja ona je ko čini i grije i kaže ne mogu bez ovog, ali Allah mi nečo prosti. Ta je vaš pravi stradalnik. Za razliku od ovog prvog, koji je uvijek u blizu Allahove Želošanovu milosti i za koji postoji nada da će Allah Želošanovu pomilovati da će mu primiti njegovom pokajanju. Kad su odveli vrata i ga u bunar odišli su. Jesu imali griju savisti i pravda še je sa oču. Bago, noć je mi smo ostali vrata kod stvari vuga je pojao ispravdanja su nalazili. Međutim e, otac je znao da lažu. Te zašto? Zato što su došli noću. Požavu abahum isaa an Došli su ocu noću isaaen kad je bila već jacija nastupila kad je bio potpuni mrak plačući. Zapravo glumili su da plaču. I on je dao po tome da oni na govoru istino. I znao je da je Yusuf živ. U toj nesreći za Jakuba je bila sreća. Da ga je vuk pojeo, donijeli, ne bi donijeli košulju Jusufu, umrljanu krvju. Jer mogu će da ju, vuk skine košulju sa djeteta, pa pojede i onda košulja ostane umrljana. To bi bilo sve pocipano. Bila bi indicija da je to djetene stradalo. I u toj neseci je sreća bila za otca. On je osjetio da nije nešto u redu. I onda je kazao, Allah mu ja od Allaha pomoć stražim za ovo što vi mojete. Samo Allah mu kadar pomoć i... Kadar biti na pomoći, jer vi ste izmjeli krupnu stvar. Kad je dječarak dopao u bunar, kazao je gospodar, ja sam ove sam. Nikoga pored mene njima. Pavla Želočano objavio mu je, i Usuf je sam ja onaj, o čijem društvu nisam ja. I srvišni gospodar je tad, i Usuf ustavio na znanje da će obavijestiti on, da će on obavijestiti svoju braću onom što su radili, da će sve to proživjeti. Dolazi posle toga jedan karavan i uzimaju dijete vjerovjesnika kao roba. Izvukli, u, u, izvukli su ga u kofi i prodali su ga za neznatan za iznos. To je bilo samo da ga se otarase, da ga se riješe. Allahovom vodom dospio je na dvor kod vladara Misira, kod vladara Egipta i bilo je tu cijenjen i pazli su ga kao svog sina kasnije je prozio kroz još neka izkušenja sa suprvom tog ladara i pravi zdrav završio je ovaj u zatvoru pravi je bio osudjen na Tamnicu. kad je ušao u Tamnicu, Allah je lašanu ga ni tad napustio, kao što ga nije napustio ni prije možda će neko od vas kazati možda će neko pomisliti Kako Allah Jezušanom daje svata iskušenja, a vi kažete da je on, da, da ga nije napustio? Iskušenje ne znači da te Allah napustio. Iskušenje znači da te Allah voli. Onaj roditelj koji ima dijete, onaj čovjek i žena koji imaju dijete, koji su roditelji, imaju dijete uspješno, odlikaš, traže li od njega kakvi su kriteriji njihovi prema njimu. Da to djete dodio i da kada je dobio sam u školi četvorku, to je neprihvatljivo. Zašto? Zato što je to djete teški oblikaš. I kriteriji su visoki. Moraju sve biti čiste peti. E tako Allah Želešanu koga zavoli. Damo iskušenje koje ga neće ubiti, ali ga hoće osnažiti. Ibrahim je bačen u vetru. Zato što je govorio da ila ila ila Allah, zato što je porazbio kipove. To je bio jedini njegov vijek. Musa alaihissalam je istiran, morao je pobjeći, pa je kasnije proganjan dok toga što je pozivio da ila ila ila Allah. Isu alaihissalam je gotovo bio ubijen, da Allah za nije uzdigo. Zašto? Zato što je govorio ljudima ono što njima nije odgovaralo. Drugi poslanici, poslanik Nuh je javno i ismijavan. I 950. godina je pozivao svoj narod. Ne valja to što radite, djete ovako. Onda su ga ismijavali. Svi su postanici, svi dobri ljudi su imali iskušenje. Ali to iskušenje nije slono. I ono iskušenje koje te Allah želešanuhu da, koje te ne i koje te ne natira, a neće ako voda, da, do, da o Allahu želešanuhu ružno misliš, to iskušenje će te osnašiti. Nakon jednog perioda vidjet da je ta kušnja za tebe bila Allahova milost i ništa drugo. Dakle, ovaj vjerovjesnik je, vjerovjesnik Jusuf, a.s. dopao je zatvora. Kad je ušao u zatvor, prav zdrav, ponio je sa sobom iman. On nije, Allahom, Đalšanu, nikog granim smatrao, ponio je sa sobom iman i odmah su oni zatvorenici kazali, protumači nam, kad su saznali da tumači snove, kazali su protumači nam te i te snove. Onda su kazali, mi vidimo da se i zaista dobar čovek. Kako je bio dobar čovek? Kažu i sam slučajaci da je djelio, kad bi mu paket od nekog došao, znali su za je usfa i znali su da je, je bezpravno u zatvoru. Međutim, nekad je sistem jači od pravde. Nekad je sistem jači od pravde. I nekad je besmislno da čovek ganja pravdu, jer će samo izgubiti vrijeme. Ali doći će dan konečnog suda, kad će svaka pravda biti, kad će, svakom, kad će svaka pravda biti E, svakom data i kad će svakom u bespravljenom biti udovoljeno i vraće do njegovog pravost. Kazali su sami učenjaci da je dijelio sa svojim e, tim, e, sa svojim prijateljima u zatvor, u drugojima, da je dijelio stvari koje bi bile postane. Nije onaj paket, pakuo pa ga čuo, polakaljač, polako, vati pa kad mi za treba, nego je odriješio kesu i rekao ljudi bojo. Kazao su mi vidimo da stidobar čovjek protomači nam te i te snove. I onda je protumačio, i ono što je protumačio, to se je tako je dogodilo. Kasnije dolazi, nakon nekoliko godina, ispostavilo se da je taj čovjek bestvarno zatvoren, ali on nije htio izaći iz zatvora dok se nije utvrdilo da on ne izlazi zbog nečije milostinje i zbog nečije pomilovanje, nego zbog toga što je bio u zatvoru nepravedno. Da se greška prizna i da on izađe uzdignute glave i čista obraza. A ne, bio sam u zatvoru i sad je nekom... Eto, emocija se pojavila i rekao je, hajde, nek ide i usuh napolje, besmisleno da u zatvoru bude. Kad je kada je izašao napolje iz zatvora sjeda na tron i zauzima mjesto ministra financija. Vidite kako Allah Đelešanov daje. Kad je dopol bunar onaj, mračni, ljudska logika je nalagala dunjavučki mjere, ovo zemanske mjere, da će to dijete u bunaru ožednjeti, da će izgladnuti i da će umriti. Bilo je zapotpostaviti. Kad su ga izvukli, tada je bilo zapotpostaviti da, da će završiti negdje ko robi, da se za njega neće znati da će umriti i tako dalje. Međutim, Allah Želešanu mu iz e, teškoće daje mu bolji položaj. Teže je biti u bunaru nego biti neći robi. Nakon što je postao rob što su ga prodali, dolazi na dvor kod vladara. Tu ima svega ga voljiti. I njemu prijetlo ništa, osim što je bio proganjan od jedne od jednog drugog iskušenja kojega je na kraju koštalo, da ne kažemo glave, al'ga je to iskušenje dacilo u zatvor. Nakon što je izašao iz zatvora, a uspostavilo se da je bio zdra, da je bio e, bigair rihak u tom zatvoru, postaje ministar finansija. Kad palačilušan udare Nakon nekoliko godina ili nakon krasnog vremena dolazemo isti oni koji su ga bacili u bunar i kažu daj nam milostinu. Mi smo gladni. Naš babo je vjerovjesnik, ali on je gladan, on nema šta jest. Ja ne mislim, braći i sese, da među nama odi večeras i majko koji je gladan zato što nijema šta kod krije jest. Ne mislim to. Možda je neko nije podesio ili je brzo izgladnio i tako dalje. Međutim, da je neko od nas gladan ovdje, zato što kod kuće nema hranu, ne mislim da takav ima među nam. Jer objesni kako bi je bilo gladan. Njegova djeca su bila gladne. I dolaze i kažu Jusufu. U dijelna mišta. Mi smo gladni. I on je dao. Kazao i je sljedeći put. Put, dođite, dovedite mi brata vašeg. Da ventegen je jer ja znam za njega. Kada čovjek u podjednom položaju od nema pravo ni smije upitati otkud ti znaš za njega, jer bi to značilo, to bi značilo otpor otkud ti znaš za Benjamina. Jer u Jusufovim rukama je nafaka bila uslovno rečeno, hvalavo im rukama, ali Jusuf raspolagao na pakom. I onda su ga doveli. Pa je uzeo svog brata Joviasiju mu u čemu se radi, e, to je tako i tako bilo, ti si moj brat, nego se izdačemo jednu spletkicu malu, jednu harscinu, pa ćeš ti ostati ovde kod mene. I tako je bilo. I onda su se vratili, oni i ostali kad pa su vidjeli šta je dogodulo, se vratili. Kad su se vratili ocu, kažu, babo nema ni drugog brata. I on je i njega smo zijali. A Jakob pali ih celam kako alaže Lašanu daje. I baba i svaki vjeri, ko se ti da malaže Lašanu u trenutku iskušenja da sagora koliko mu je potrebno. Nekad pomisliš da ne bi mogao izgubiti Da ne bi moglo pretrnuti to i to iskušenje, gubitak voljene osobe ili gubitak imetka i tako dalje. Međutim, ako se to ne do Allah dogodi, Allah žele šanu mu ulijeti, ne ostavite. Zašto te ne ostavi? Ne ostavite, vrate i sesto, zbog one sežde. Ti sad klanjaš misli, broj, ja sam klanjao, ali ta sežda je kod Allaha vrijedna. Samo što mi to u datom momentu ne znamo, ili možda nismo, nismo u to upućeni. Ne razumijemo vrijednost te sežde. Vraćaju se oču i kažu babo i njega smo zijalni. On je i tad kazao Allahu Musta'an, Allahu dragi pomozi il ka, ili doslovno gospodaru, ja od tebe pomoć tražim. I onda im je zapobjedio i rekao je idite, idhebu, idite njima da se terci naređuje, idite fetehasesu min Jusuf i raspitajte se o Jusufu val ahihi i njegovom bratu. Vala te i asum i nemojte gubiti nadu Allahom milosti. Kao da im kaže vi jeste zijalni i jednog i drugog. Ja to dobro zna. I uradili ste šta ste uradili. A sada postavite, ako pomislite da Allah nije s vam i da niste zaslužili, da niste dostojni Allahove milosti i njegove pažnje i toga da vas Allah uzme u okrilje svoje pažnje, svoje pažnje e, e, i svoje brige, onda ste na zijanu pravom, onda od vas nema ništa. I nemojte gubiti nadu u Allahovu milost. Inna hu la je i asur min rauhi illa l'kaumul kafirun. Ova jaje treba da nam bude moto. A nadu u Allahovu milost gubi samo onaj ko ne vjeruje u Allaha. I zato islamski učenjaci kažu da gubljenje nade u Allahovu milost može čovjeka izvesti iz islama. Kako? Kad čovjek radi nešto što ne treba, ili ako je Prošlost, biografiju koja je mrljava i koja je puna pukotina i biografiju koja je u Mala nije zadovoljena. I kad se vrati islam, ako se puno time bavi i ako razmišlja o tome na način kako ne treba razmišljati, onda dođe u situaciju da prvo pomišlja da mu Mala Đelošanu neće oprostiti. Mala Đelošanu mu mora oprostiti, a i ne mora. Oprostiti će onome kome hoće, kome neće, ne mora. I onda se podje time baviti i razmišljati. Pa sam, pa vako sam, pa nako sam, uradio sam to, odje sam ovog zakinao, odje sam ovo ukro, ovdje sam prodao ovo što je haram, odje sam i tako dalje i tako dalje. I onda pođe sve intenzivnije vjerovati u to kako je on radio nešto što Allah želešanuhu, što je kod Allaha prebad kod to Allah želešanuhu nikome ne oprašta. Šetan ide po i onda ga navede da gubi nadu Allahom milosti. Kad izgubi nadu Allahom milosti, onda je svako dijelo besmisleno. Nijedan se čovjek ne upušta, ni u kakvam projekt, ako je uvjeren u gubitak i ako je uvjeren u neuspjeh. Neće se upust, I onda će početi izosadet jel. Prvo će ga šetan navesti, da pođe izosadeti na file, pa da pođe izosadeti farzove. I onda, odla, onda će kadat, ako sam radilo tu i tu, i ako sam izgubio nadu u Allahovu milosti, pa šta ću onda jak funci na ovom svijetu? Onda ću par ovo godina što je ostalo nauživaći se i svakako mi je kralju godri a tako će da radi zato je Jakov alejhiselam kadov sinovima idite i raspitajte se vidite šta je pitajte za ni dvojicu a zanimljivo je da je ovaj izraz da Yusuf da Jakov alejhiselam upotrijebio izraz tatahassasu koji je sličan izraz u arapskom jeziku tatajassasu samo što je jedno raspitajte se u dobro u vodite Pokušajte ući u travi Usufu i Benjaminu. A ovo drugo uvođenje je zabranjeno. Kad vrata muslimana uvodiš, čovjek ima pet vakata i znaš je čestit i onda malo pomalo se sejetan radi. E, navodite na ružnu pomisa u bratu muslimanu, pa ovako, pa onako, pa malo i uvođenja da vidiš šta radi, da zaviriš i tako dalje. To je zabranjeno. Jakub je savjetuo sinovima, idite i uđite u travi dvojci, vidite šta je s njima bilo. Kad su otišli tamo, Pojavili su se i kazali su Jusufu ali i Ne znajući da je on Jusuf. Kazali su mu daj nam milostinju i prebaci nam više nego što vrijede ove naše stvari. Donijel su su neku vrvati u neke stvari koje su dotrele kožne neke kaise i tako dalje. Nešto što ništa ne vrijedi, ali eto kažu mu evo, mi ti ovo dajemo za žito. To da daju džaba ne bi niko uzeo. A su kazali, eto ovo, oh, ti daj mu, ti nama daj žito za ovo, da se vratimo, da me babo gleda, nemamo šta jest siromašni smo. I ti nam prebaci mjeru, daj nam više nego što ovo zaslužuje. Zašto? Kažu, mi vidimo, smatramo, pjerujemo da što dobar čovjek. Na Jusufu se je da je dobar. I onda im je on kazao, pozivajući za sjedoka svjedoka Allaha, i pozivajući za sjedoka istoriju. Hela, alim tom mafe, alim bi Jusuf i anđun znate li vi kao da im kaže ostavimo sad po strani zito i to što se vi donijeli i ostavimo po strani sve sad je ovdi da istiramo na čistac jednu stvar koja je puno važnija od toga ne što sam ja u pitanju nego što je u pitanju princip što je u pitanju dobrota Yusuf nije ganjio svoje pravo da ga je ganjao on kasnije ne ganjao je rač kazovao je znate li što sta i Yusufu uradili ib entum džahilun, onda kad niste znali, kad niste imali dovoljno svijesti šta radite. I Usuf salam njih pita znate li i nalazi im opravdanje. Poželjno je bratu muslimanu naći opravdanje. Kad ja znam zašto si rekao o meni da sam ja to i to. Zato što ne znaš moje pravo stanje i nisi upućen u moju situaciju. I zaista je ona kratka izreka, puna sadržaja, Kad se kavi osuđuješ me, nisi bio u mojoj koži. Brata muslimana je lako osuđiti. Lako je otvoriti profil pa napisati komentar i potati što njih poti. To zna svako. Onaj ko zna šta je testatura i ko zna kuca ti pali prstima. To je lako uraditi. Ali je umijeće vratom muslimanu naći opravdanje. I onda kad ga svi odvacaju da mu ti pruriš uku i da kareš. Ti si moj brat. Zašto? Zato što si musliman zato što Allahom padar na sežu. Jusuf je rekao: "Id an tum jahilun ne znao da niste znali šta radite. Čovjek u onom, u, u halu u kojem je bio zavist, jeste to sve uradili na horuk i bacili ste na niste znali šta radite. I onda su oni kazali: e "Inna ka la anta Yusuf." Jesli ti zaista Jusuf? Da nisu bili sigurni s kim razgovaraju. On im kaže: "Ana Jusuf. Ja sam Yusuf." Nije rekao ni ja sam i rovijeski Ni ja sam magistar Jusuf, ni ja sam doktor Jusuf, ni ja sam ministar financija Jusuf. Nego je rekao, ene Jusuf, ja sam Jusuf. Ime i prezime je dovoljno da čovjek arveka se upoznaje. Ne mora govorit ja sam taj titula, pa ja sam taj, taj. Ime i prezime je dovoljno jer titula bude i prođe, a ime i prezime ostaju. Kazao je ena Jusufu, wahada, a hi, ja sam Jusuf, a ovo je brat moj, ova je ovdje, dječarak što ste ga doveli, to je moj brat i vaš brat, Benjamin. Kad menna Allahu alayna. Opet se poziva na Allahu blagodat Jusuf, ne zaboravlja Allaha, a e zato je Allah je lišanom bio s njima Allah nam je svoju blagodat dao, kad menna Allahu alayna. Allah nam je svoju blagodat dao. Innahu men je takn jasme, fa inna Allahe. La i go tego učestvuje. Zaista Allah neće poništiti. I ova ajeta va nam biti bot. Allah neće poništiti dijela onih koji su bili bogobojazni koji su dobro počinili. Neće Allah da usani njiva djela poništiti. Onda su kazali, praća kazaše, "Kalu, tallahi laqad aatharak Tako nam Allah, tako nam Allah i Usufa, Allah je te bila u prednost nad nam. Allah je tebe uzdigao jedna ovaj nad nas. Mi smo zaista pogriješili. Nude izvinjenje, brate halali, jest ono je nako sve bilo. Nas je šetan zabeo, nismo htjeli onu uratiti nam halalu. Šta je Jusuf kažao? Ja Rekao, Haj, hajde razmisliću, da vidim kako je bilo. Pa hajde pitaću ženu, pitaću djecu, da vidim šta će on kazati. Nije sad domio ni sekundirni. Kazao im je rate tri brale. Da va, ja, ja vas danas neću goditi. Ja ufirullahu nekom, Allah će vam prositi, a on je od milostivih, najmilostiviji. Ovo je ajet citiran po kirajetu koji prakticiramo mi, muslimani u Bosni i Hrcegovini. A po drugom kirajetu se ovaj ajet nauči ovako, uči se na drugi način. A značenje je Za vas nema ukora danas. Allah, a za vas nema ukora, pardon. Lat triba aleikum, za vas nema ukora. Eljemeu fi ruba, kom danas će vam Allah oprostiti. Prijevod, ovkirajete, ok, znači danas će vam Allah, sad će vam Allah to oprostiti što ste uradili. Pogledajte. One sećili oca. Brata one sećili bacili ga. Kažu mu ne oca jer je deća nepravda, Što su Jakubu, kod Jakuba izazvali bol, i što je on oslijepio, on je plakao za djetetom, za Jusufom, toliko da je oslijepio. Izgubio je vid, toko je plakao, toliko mu je Jusuf bio vrano. I što su Jusufu nanjeli to zlo, i što su kasnije, dok su dolazili, jednom kad su bili, slagali su na Jusufa, kažu, ako je on ukro Benjamin, pa kasara kaođu na I njegov vrat je prije ukro. A šta je bilo? Obtuždicu i Usufa da je ukrao nekad neki, nešto je ukrao od tepke, obtuždicu ga zato i onda su on to uzeli zrao za gotovo. Kažu i Usuf je krao, gdje on je krao? Ako je Benjamin ukrao i Usuf je kao. a i Usuf tu, on je to slušao, on je pomstio u sebi, vi ste u vodim položaj. I neki učenjaci to izgovorio, kako bi dao oduška sebi. Pa ja sam tu čovječa, lažeš na mene, iznosiš laž, ja te slušam, a ti ne znaš da te slušam, da sam ja taj. I onda je to izgovorio, entum serrun mekan, isto u gorem položaju, izgovorio je to ti I zato se preporučuje, kad čovjeku neku čini zulom, da mu bar tiho, e, da mu uzrati na to njegovu. Ne da se prepire, nego da mu kare ovo i ovo, u gorem položaju ti, da bi se bolakšao. Jer ako ne izgovori, onda to ostaje u njimu. Sve su to uradili. I na kraju traži od brata halala, oni im halali ozman. I taj brat koji im je halalio, je im da će im Allah želešanu u to sve uprostiti. Pog čega? Zato što, braću i sestri, ovih deset mumaka, deset ljudi, oni nisu nikad izgubili nadu Allahovu milost i uvijek su vjerovali da će Allah Đelašanuhu biti s njima. Nisu nikad to gubili izbide. I Allah Đelašanuhu zaista je bio s njima. Dao je da se to sve tako sretno završi i dao im je na kraju svoje makfirete. I poslije svega toga, neki islam učenjaci kažu da je svih ovih deset ljudi koji su ovo uradili da im Allah Želešanu mu dao štap vjerovjeslištva, da su svi vjerovjeslice postavili. Kolika Allahova dobrota. dobro ćemo se još nekoliko stoljeća unazad i govoriti o nekim iskušenjima kroz koje je prozio naš dragi Resulullah s.a.v. njegov život od rođena kada pa u smrti je bio protkan sve nekim njavljama. Tabo mu je preselio prije nego što je rođen on ti nego što je došo na ovaj svijet. Majka mu je presela nedugo zatim. Onda je brigu preuzeo e, njegov djet, zatim Amidzat. Radio je poslove koje pola nas ne bi razlo. Za neku minimalnu nadoknadu, ali nije tio pružiti ruku i kazati trebam. Nakon što je dobio poslansko, žirio je sa narodom, žirio je sa beduinima, koji su zakopavali živu žensku djecu koji su konzumirali alkohol koji su činili nemoral koji su poslavu skamatu i tako dalje i tako s tim ljudima je kuburio te ljudi ja pokušao pridobiti e, živio je u teškom okruženju e, borio se protiv e, din dušmana jevreja međutim ni u jednom trenutku rasulullah salallahu alajhi wasallam nije pomislio da laža Lešanu, da laža Lešanu neće neće biti s njime i da će ga napustiti. I u tome je zaista velika pouka. Ovo ću pa završiti posjećajući sebe prije svega, a zatim i vas na neke odrednice ili e, na neka Pitanja zbog kojih nas Allah Želešanovu neće nikad napustiti i zbog kojih će biti s nama. Brata i sestro dok si još bio zametak ili bila zametak u majicinoj utrovi, Allah Želešanovu ote bi se je da je dao da pupčena vrpca bude ta nit koja će te poveznivati sa životom. I dolaza ti hrana koja ti je u tom trenutku bila najboljna i najkvalitetnija i najkoristnija. U utrobi svoje majke proveo si ili provela si devet meseci, onaj ko ima majku treba joj stope ljubiti. Onaj koje nema, nek moli Allah da, da joj oprosti i da je nagradi onako kako on nagrađuje majku za dobročinstvo koje učinila svojoj djeci. Nakon toga si došao iz To ti stih tmina Allah ti je dao bolje, dao ti je da izađeš na dunjadog i da onda konzumiraš majicinom lijeko, ne preko popučanje vrce, nego direktno. Pa poslije toga Allah za lišanu, čuvo te kad si bio dijete. Neće Allah ostaviti, Allah će biti s tobom jer te je čuvo kad si bio dijete. Kad te je sto puta, onaj auto trebao pregaziti, a ti si crčao za loptom da je dohvatiš, ili da nešto dohvatiš u kući sa visine, pa te neko pao pa si, pa se nisi udario, pa trebalo je da venu presjećeš nožom, Allah te je toga i tako dalje. Kad si staso i kad Allah je Allah željšanu počastio da budeš momak ili da budeš djevojka, onda je te lijepo uputio na ima. onda kad četiri i milijarde ljudi na ovom svijetu ne vjeruje u to gospodara, on je tebe izabrao i usadio, jer tvoje srce vjeruju u njega da izgovaraš svaki dan la ilaha illallah muhammad rasulullah. Od ove rečenice ništa na ovom svijetu nema. I bez nje spasa nema. Onaj ko na sudji dan dođe. Bez la ilaha illallah muhammad rasulullah. Ko je živio dakle u ovom vremenu kada je rasulullah poslan, ništa mu s koristiti neće. Nema tog načina, nema mita, nema sudije, nema uh, Dogovora, nema popravnog, nema ništa. Žehenem i vješna boravište. Uputio te je gospodar na teuhid. Uputio te da vjeruješ samo u jednog gospodara, u njega. A mnogima ljudima je tu blagodat uskatio. Znaje da Allah za lešanu mu neće ostaviti zato što mu padaš na seždu. Onda kad većina tvojih sunarodnjaka to ne radi, vratio i sestre, lakše je ne klanjati nego klanjati. Onaj ko kaže da je lakše tajne, taj tajne gole i istinu. A lakše ne uzmati aktivnost i ne izaći na sabah. I ne ići na teraviju, i ne ići na jaciju, nego to se radi. Lakše je, samo nije bolje. Allah je želešanu u te neće ostaviti zato što čelo svoje koje je oličenje ponosa, čovjek se e, naginje samo pred onim koji je iznad njega. Po položaju, po funkciji ili po bilo čemu drugom. Ti to ne radiš, Allah je tebe sačuvao, dao je da svoje čelo stavljaš na zemlju samo gospodaru svjetova i da klanjaš onda kad mnogi tvoji su narodnjaci ne i bježe od namaza. Allah Đulašanu mu neće te ostaviti zato što postiš pa i ljeti kad su visoke temperature i kad je teško postiti i kad postiš i kad ti se oni komšije ti se smiju koji je kao jesi normalan, gdje ćeš postiti na ovoj prći. Zato tebe Allah Đulašanu neće ostaviti. A kak će biti sa to gospodar što je to najbolji tako. Gospodar te neće ostaviti zato što daješ, reka. Onda kad ljudi kupe ko i desnom mi lijevom, kad se ne zna ko više grabi i ko na koji način grabi, a ti iz svog tog imetka uzimaš i daješ siromasima. Ima je kad još gospodar i meni ovo dao. Ali ovo nije moje, ovo je Allah Lošanu, dao meni da se služi. Jer može uzeti to kad god poče. Kuća koju imaš, Ona je tvoja uslovno rečeno. Uslovno rečeno. Ako ni, ako je tvoja, jesi li kadar sačuvati kad dođu zemljotresi i kad se pojave prirodne nepogode, klizi što. Samo gledaš, ako uspeš sačuvati glavu i gledaš kako se ruši to što je tvoje, vidiš da nije tvoje. Da je onda izvajaš, izvajaš i svog imetka kad drugi ne daju, kad drugi grabe. Zbog toga teavlja lošam nećo skret. Neće te ostaviti svišnji Allah zato što gledaš kako ćeš zaraditi. Gledaš zaradiš halal posao i da se ne baviš onim što Allah Želešanu ne voli. Kad osjetiš da u nečemu ima sumnje, od toga ćeš se sustegniti, nećeš to vratiti. Znaj da je kod Allah Želešanu to veliko. Ako se čovjek sustegne od jednog, e, od jedne marke koja mu je sumnjiva ili koja je haram, ta jedan, jedan taj KM može biti razlog da Allah Želešanu na tebe spusti svoju milost onda kada ti bude najviše trebale. Allah dželešanuhu neće te ostaviti brate i sestro, onda kad ti duša bude izlazila iz tijela. Mi ponekad u Allahu, gospodaru svijeta, podmislim oružje, imamo grijeha, kako ćemo pred gospodara? Kako je to preseljenje? Šta u stvari se događa kad ja umirem i kad selim sa dunjala u dolazim na berze? To je prva stanica. Kabor je prva stanica. Berzel je prvo što nas čeka poslije toga. Ta treća dimenzija o kojoj mi samo imamo informacija, nemamo iskustvo. To nije iskustveno dokazano da nekog kada je bio sam i vratio sam se. To je tako i tako. Imamo ajte, imamo hadisa, ali mi pravo u suštinu toga ne znamo. I sasvim je drugčije od ono kako mi zamišljamo da jesu. Allah žele šan mu neće te tad napustiti. Moraš biti u to siguran. Kaže se za imama Malika da je prilikom smrtne agonije izgubio se i dakle nasvijestio se bio je u agoniji neko vrijeme iznosilo je to dva i tri dana kad se osvijestio kazao je svojim učenicima da znate koje vas počasi kod Allaha čekaju prilikom smrti kada je tome značenju poželjeli biste odmah uvijeti niste kada je svijesti šta vas kod Allaha čekao u tom periodu kada još nije bio preselio, kada je bio između dakle kada je bio u smrtnoj agoniji Ni živ, ni mrtv, što se kaže. Allah je tom čovjeku ukazao velike potvese. Allah neće te ostaviti ni prilikom ispita. Kad te budu meleki ispitivali u kabru kaboru. Allah će učvrstiti koga? One koji vjeruju. Pilka li biti čvrstom riječi. Fi dunja wal ahire, na ovom i na budućem svijetu. Učenjazi kažu da se ovaj, ajeto, ono si. Na ispitu kadoru. Allah želeš anovom će tad tebi dati. Pa ćeš odgovoriti melekima. Kad te upitaju ko je gospodar. Ti znaš ko ti je gospodar? To je dojare bit. Da se ne radi o melekima. Kadali smo pa znam ko je gospodar bolje nego vi. Zašto? Zato što sam tom gospodaru i dan i noć ne sežde bio. Ja svog gospodara znam dobro. Nisam, nije mi to nepoznat. Ko, ti je, ko ja ti je vjera? Ko ti je postanik? Postanik mi je resulula. Zato što sam živio po njegovom sunnetu. Vjera mi je islam zato što mi je islam u sredcu bio. Kažem da se ne radi o melekima, da se radi o drugim djurima. Čovjek bi slobodno mogu kazati, pa sam bolje od vas to što mi vi pitate. Ali se radi o melekima iz lijepog edeba prema, dakle, prema melekima i prema gospodara svjetova. Ovako ne treba govoriti. Allah želešanu učite te učvrstiti onda kad se budeš divo iz kabura i neće te ostaviti nitad, taj će biti slovo. Kad drugi budu tumarali i posetali, ne znaju kući, Allah Želešanuhu učvrstit će i bit će s tobom kad budeš prelazio u To dobro znaje. Jedno dijelo koje na ovom svijetu uradiš može biti s tebom da ono posliznuće jedno izostane i da živi zdan pređeš preko te siraću prije. Nita te Allah Želešanuhu ostaviti neće. Neće te ostaviti ni nakon toga. Onda kad... Onda kad ljudi budu došli na poslanikov hrv, vrelo, tek tad će se nati, tad, da ovo sve što je bilo ovdje, da nije bilo uzavljeno, i da su sve ove provokacije i samo ona dobacivanja i sve ove spletke koje sad rade oni koji žele da se bore protiv Allaha i Allahovog nuga, da zabrane i namazi, hijab bi tako dalje tako dalje, njihove su spletke jazne. Za gospoda Švjetova, kaže kun je kun, budi ono biva. Ovo što oni rade, to je samo dokaz muslimanima, dokaz muslimanima da trebaju ustrijati i da im to bude dodatni motiv, da kažu ljudi, da žene koje su pokrivene, da kažu to što vi se sad borite protiv našeg izaba. To nama još već u snagu daje, jeste vi svjesni te situacije, jeste li vi svjesni toga. Tad kad ljudi budu dolazili, kad dođu do Havda, posle nikog vrela, taj će znati da nije bilo uzal I nakon što desnom nogom svojom kroče uđenet, tamo gdje nema ni svađe, gdje nema ni zavisti, gdje nema ni petirke, gdje nema ružne riječi, gdje, gdje nema snač, gdje nema čovjeka spavati, jer je sve u što pogleda o život, tamo gdje se sa Resulullahom sjedi i pije kava, sa Resulullahom i se drugim vjerovjevsticima, tamo gdje se uživa i tamo gdje se Allah dželšanu vidi, gdje se njegovo lice vidi, tu, pogotovo tu te Allah dželšanu neće ostaviti i tu će biti ustaviti. Nakon svega ovog, nek se svaku od nas zapita, kad ti dođe izkušenje, treba li dići paniku? I treba li ja više ne mogu? Islame zame, teve ti ja više ne mogu? Islam tere teret, braću seste za onoga koja na svoje pleća stavi ono što ne može nositi i ko na svoja pleća nije stavio pravi islam, onaj ko na svoje pleća stavi pravi islam, on u životu uživa. Završću ovo predavanje jednim poučnim kazivanjem o jednom mladiću koji je, kada se mu bio, hajde, kažemo osobenjak, bio je Šaljivcina, a mu se je to na kraju ispadilo. Pripovjeda Muhammed Al Muzaffar, a ovo je predanje zapisano u nekim kigama koji su prevedene na naš jezik, pripovjeda da je bio u društvu vladara koji se znao Nazok. Sjedio je kada je kod njega je tako su u Medesu, kad je on zapobjegio da mu dovedu vezira i još neke ljude i da se ti ljudi poube, da se ubiju to su u rade vezije togodosu veziva i te ljudi nisu nisu onaj a nisu pogubili. Zatim je da zapovjedio da se dovede jedan mladić koji je kao bio e, na kole puška si sladak bio kad su ga doveli pred tog vladara nazoka, on mu izreko smrtnu presudu ti kažu Tinčer Vitorijen on sa osmjeno. Kaže, osmjeno se smijao osmijeno. Kao osmijeno se i ono tako uobičajeno al kaže šta ja sad no al znaš hoćeš me ubiti. Ja sam mi pravio zdraval ne mogu ništa. I onda je ovaj Muhammed kazao tom tom mladiću, kaže ti nisi, malo slobodnije ćemo sad pričati, ti nisi normalan. Kaže što nisam normalan? Pa kaže smiješa, čekate smrtna prežura. Kao, pa dobro, kaže, biću ubijen, biću ubijen, ali kaže imam jednu želju. Prije što mu ubijete, haj udovoljite mi ovo želje, hoćemo. Kaže, želim jesti, <laughs> bio je zaista osobenjak, želim jesti vruću ovnujsku glavu sa e, pogačom. Dakle, zakoljite mi fino ovna, uzmite tu glavu, skuhajte, to mu i dajte mi vruć pogača, ješto, tamo onda ubite. Oni su njegovo taj zahtjevo odbje. Međutim, ovaj Mohamed je zahtjevao, hajde, da mu dovolimo, da mu dovolimo i kazno su dovoljćemo. Kad je došla ta umruzka glava pečena i pogača, oni je jevo polako. oni je to natanane, isto koda može smrt odgojiti. A ovaj Mohamed, taj što sad pripoveda to... Nije se mogo naibreti, kad to vejarebi će reći, gledam čoveka za nekoliko minuta, nakon što to završi, hoćemo dozvoli da se često na vode i izvjeće ga vani i glavu, tu je smrć vidjena. Kazao mu je, opet mu ono, slabodnije malo, ti zaista nisi, ti si nenormal. Pa što sam, nemaš, kako možeš jesta, kaže, sad će biti ubijen. Kaže mu taj malići, vidi, uze, kaže, slamko se podaje i kaže i baci je. I je dok ova slanka pada dolje, ja se na sto načina mogu izbaviti u smrti. Na sto načina smrti možemo ići. I ovaj pripovjedaš Mohamed al Mablafar kaže, tako mi Allah, ta slanka nije ni pala na zemlju, nije ni izgovorio o to, kad se dignu neka graja, tamo, vamo, tamo, vamo, ta rubijen nazog, vladar, koji je prije par minuta, ili nekoliko minuta, pola sata, sat vremena, kazao da se taj mladić ima ubiti. Ubijen, vladar ubijen. Neko je došlo i ubio ga u tom trenutku. I kada je, je to, da je a, malo žršća hampa bila, svi su ti koji su čekali bogbljenje na grli, na vrata i pobjegli. Pobjegl je ovaj, pripovjedaš da ne bi on dobio poglavi ni krignje I pripovjeda, kada je kad sam zaputio se izgrada preko mosta, izlozim preko mosta, kada je kada neko tapše poredno. Ja se okrenu kada je kad mladići. Kada je sam ti rekao. Či za sto načina sam ovu izbalo. Onda mu se mladi zahvalio za za uslugu, jer je Allahom Želešanuhu uvoljeno to toj njegovoj e, želji bilo, e, to je bilo razlog da on ostane živ. Ali mladic ta dao ovom čovjeku jedan veliki vaz. A taj se vaz vrti oko ovog našeg vaza, oko predavanja poruke. Kazu mu je, vidiš, ja sam u Allahom Želešanuhu imao ješte mišljenje nego ti. Ja sam vjerovo da im Allah Želešanu neće ostati. A ti si vjerovao da ću biti ubijen. Vjerovao sam da me gospoda to neće ostaviti. A ti si, si vjerovao su proti tome. Oni Allah Hrdušanu da ko što govorimo bude dograd za nas, a ne protiv nas i da, da vas nagradi za poziv. O dobri stanovnici lijepog grada Kaknja i da nagradi vas koji ste ovdje došli. Jesu Hrdušanu, Hrdušanu, Hrdušanu, Hrdušanu, Hrdušanu, Hrdušanu, Hrdušanu, Hrdušanu, Hrdušanu,